Capitolul 7. Darurile împărăției. Ultimul pas. Puterea creatoare a lui Dumnezeu și a creațiilor sale e nelimitată, dar nu sunt într-o relație de reciprocitate. Tu comuniști pe deplin cu Dumnezeu ca El cu tine. E un proces continuu la care participi și participând la El ești inspirat să creezi ca Dumnezeu. În creație însă nu ești într-o relație de reciprocitate cu Dumnezeu pentru că El te-a creat pe tine, dar tu nu L-ai creat pe El. Ți-am spus deja că numai acest aspect deosebește puterea ta creatoare de a Lui. Există o paralelă chiar și în această lume. Părinții dau naștere copiilor, dar copiii nu dau naștere părinților. Ei dau însă naștere copiilor lor, dând naștere așadar ca părinților. Dacă l ai crea pe Dumnezeu și el te-ar crea pe tine, împărăția nu ar putea spori prin propria ei gândire creatoare. Creația ar fi limitată deci și nu ai fi co-creator cu Dumnezeu. Așa cum gândirea creatoare a lui Dumnezeu merge de la el la tine, tot așa și gândirea ta creatoare trebuie să meargă de la tine la creațiile tale. Numai așa se poate extinde în afară toată puterea creatoare. Realizările lui Dumnezeu nu sunt ale tale, dar ale tale sunt ca ale lui. El a creat fiimea, iar tu o sporești. Ai puterea să contribui la sporul împărăției, însă nu la al creatorului împărăției. Îți revendici această putere când devi vigilent numai pentru Dumnezeu și împărăția sa. Acceptând această putere ca a ta, ai învățat să îți amintești ce ești. Locul creaților tale e în tine, așa cum locul tău e în Dumnezeu. Ești parte din Dumnezeu, așa cum fiii tăi sunt parte din fiii săi. A crea, ea a iubi. Iubirea se extinde în afară pur și simplu pentru că nu poate fi îngrădită. Fiind nelimitată, nu se oprește. Ea creează veșnic, dar nu în timp. Creațiile lui Dumnezeu a existat mereu pentru că El a existat mereu. Creațiile tale au existat mereu pentru că poți crea doar cum creează Dumnezeu. A ta e veșnicia pentru că El te-a creat veșnic. Euul, pe de altă parte, cere mereu drepturi reciproce pentru că e plin de rivalitate și nu de iubire. Vrea mereu să se târguiască, dar nu poate înțelege că a fi ca altul înseamnă că nu e posibilă nicio târguială. Ca să obții, trebuie să dai, nu să te târguiești. A te târgui înseamnă a-ți limita darul, iar asta nu e voia lui Dumnezeu. A voi cu Dumnezeu înseamnă a crea ca El. Dumnezeu nu își limitează darurile în niciun fel. Voi sunteți darurile Lui. Așa că darurile voastre trebuie să fie ca ale lui. Darurile pe care le faci împărăției trebuie să fie ca darurile pe care ți le face el. Eu am dat numai iubire împărăției pentru că am crezut că asta sunt. Ce crezi că ești determină ce dăruiești și dacă Dumnezeu te-a creat extinzându-se și devenind tu, te poți extinde doar cum a făcut-o el. Numai bucuria sporește veșnic, de vreme ce bucuria și veșnicia sunt inseparabile. Dumnezeu se extinde în afară, dincolo de limite și dincolo de timp, iar tu, care ești co-creator cu El, îi extinzi împărăția veșnic și dincolo de orice limită. Veșnicia e însemnul de neșters al creației. Cei veșnici sunt veșnici cuprinși de pace și de bucurie. Să gândești ca Dumnezeu înseamnă să împărtășești certitudinea în legătură cu ce ești, iar să creezi ca El înseamnă să împărtășești iubirea săvârșită pe care o împărtășește cu tine. Iată la ce te conduce Spiritul Sfânt să-ți poată fi de plină bucuria că împărăția lui Dumnezeu e întreagă. Am spus că ultimul pas în redeșteptarea cunoașterii îl face Dumnezeu. Acesta e adevărul, dar e greu de explicat în cuvinte, deoarece cuvintele sunt simboluri, iar ce e adevărat nu necesită explicații. Și totuși Spiritul Sfânt are să de a traduce inutilul în util, nesemnificativul în semnificativ și temporarul în atemporal. El poate deci să spună ceva despre acest ultim pas. Dumnezeu nu face pași, deoarece realizările Lui nu sunt treptate. El nu predă, deoarece creațiile Lui sunt neschimbătoare. El nu face nimic în ultimul rând, deoarece a creat în primul rând și pentru totdeauna. Trebuie înțeles că primul, aplicat la el, nu e o noțiune temporală. El e primul în sensul că e primul în Sfânta Treime. E întâiul creator fiindcă și-a creat co-creatorii și din acest motiv timpul nu se aplică nici lui, nici celor create de el. Ultimul pas pe care îl va face Dumnezeu a fost așadar adevărat la început. E adevărat acum? Și va fi adevărat în vecii vecilor. Ceea temporală există mereu pentru că ființa sa e veșnic neschimbată. Nu se schimbă sporind pentru că a fost creată să sporească veșnic. Dacă percepi că nu sporește, nu știi ce este și nu știi cine a creat-o. Dumnezeu nu ți-o revelează pentru că nu ți-a ascuns-o niciodată. Lumina lui nu ți s-a făcut obscură niciodată pentru că e voia lui să o împărtășească. Cum e posibil oare să ți se refuze ce e pe deplin împărtășit ca să ți se reveleze mai apoi? LEGEA ÎMPĂRĂȚIEI Vindecarea e singurul mod de gândire din lumea aceasta asemănător gândirii lui Dumnezeu și datorită elementelor pe care le-au în comun se poate transfera ușor în acesta. Când un frate se percepe bolnav, se percepe neîntreg și deci lipsit. Dacă îl vezi și tu așa, îl vezi ca și cum ar fi absent din împărăție sau separat de ea, făcându-vă obscură împărăția însuși la amândoi. Boala și separarea nu țin de Dumnezeu, dar împărăția ține. Dacă faci împărăția obscură, percepi ce nu ține de Dumnezeu. A vindeca atunci înseamnă a corecta percepția în fratele tău și în tine împărtășind cu el Spiritul Sfânt. Așa sunteți puși amândoi în împărăția, cărei întregime se reface astfel în mintea ta. Asta reflectă creația, pentru că unifică sporind și întregește extinzând. Ce proiectezi sau extinzi are realitate pentru tine. Asta e o lege imuabilă a minții atât în lumea aceasta cât și în împărăție. Conținutul însă diferă în lumea aceasta, căci gândurile pe care le guvernează sunt foarte diferite de gândurile din împărăție. Pentru a întreține ordinea, legile trebuie adaptate la împrejurări. Trăsătura distinctivă a legilor minții, după cum operează în lumea aceasta, este aceea că, respectându-le și te asigur că trebuie să le respecti, poți ajunge la rezultate diametral opuse, căci legile au fost adaptate la împrejurările acestei lumi în care rezultate diametral opuse par posibile din cauza că reacționezi la două voci contradictorii. În această împărăție, legea care domnește înăuntru e adaptată pentru a deveni ce proiectezi Crezi. Asta e forma ei didactică pentru că în afara împărăției învățarea e esențială. Această formă înseamnă că vei învăța ce ești din ce ai proiectat asupra altora și prin urmare din ce crezi că sunt ei. În împărăție nu există predare sau învățare pentru că nu există convingeri. Există numai certitudine. Dumnezeu și fiii săi în certitudinea ființei știu că ce extinzi ești. Această formă a legii nu e deloc adaptată, aceasta fiind legea creației. Dumnezeu însuși a creat legea creând prin ea, iar fii săi care creează ca el o urmează bucuros, știind că de ea depinde sporul împărăției după cum a depins și propria lor creație. Pentru a fi utile, legile trebuie comunicate. În fond, ele trebuie traduse pentru cei ce vorbesc limbi diferite. Cu toate acestea, un bun traducător nu schimbă niciodată înțelesul, deși trebuie să modifice forma celor traduse. De fapt, tot ce urmărește este să schimbe forma în așa în fel încât să păstreze înțelesul original. Spiritul Sfânt este traducătorul legilor lui Dumnezeu pentru cei ce nu le înțeleg. Tu nu ai putea să o faci pentru că o minte aflată în conflict nu poate rămâne fidelă unui singur înțeles și îl va schimba ca să păstreze forma. Spiritul Sfânt urmărește exact opusul când traduce. El traduce doar ca să păstreze înțelesul originar în toate privințele și în toate limbile. De aceea, el se opune ideii că diferențele de formă ar fi semnificative, subliniind mereu că aceste diferențe nu contează. Înțelesul mesajului său este mereu același, doar înțelesul contează. Legea dumnezeiască a creației nu implică folosirea adevărului pentru a-i convinge pe fiii lui de adevăr. La baza extinderii adevărului, care este legea împărăției, stă doar cunoașterea ce este adevărul. Asta e moștenirea ta și nu necesită învățare, dar când te-ai desmoștenit, ai fost nevoit să înveți. Nimeni nu se îndoiește de legătura dintre învățare și memorie. Învățarea e imposibilă fără memorie, căci trebuie să fie consecventă pentru a se putea rememora. De aceea, ce predă Spiritul Sfânt e o lecție de rememorare sau reamintire. Am spus mai înainte că el predă reamintirea și uitarea, dar uitarea e numai pentru a face consecventă reamintirea. Uiți ca să îți amintești mai bine. Nu îl vei înțelege traducerile cât asculți două moduri de a le interpreta. De aceea trebuie să uiți sau să renunți la unul ca să-l înțelegi pe celălalt. Numai așa poți învăța consecvența, ca să poți fi consecvent în final. Oarece poate să însemne desfăvârșita consecvența împărăției pentru cei ce sunt confuzi. Confuzia, îi limpede, perturbă înțelesul, nepermițând studentului să îl aprecieze. Nu există confuzie în împărăție pentru că există doar un singur înțeles. Acest înțeles vine de la Dumnezeu și este Dumnezeu, fiind totodată și tu e împărtășit și extins de tine după cum a făcut și creatorul tău. Nu are nevoie de traducere pentru că e înțeles perfect, dar are nevoie de extindere pentru că înseamnă extindere. Comunicarea e cât se poate de directă și de unită, e întru totul liberă pentru că nu se infiltrează nimic discordant. Iată de ce împărăția lui Dumnezeu îi aparține lui și este așadar ca el. Asta e realitatea ei și nimic nu poate atenta la ea. Realitatea împărăției Spiritul Sfânt predă o singură lecție și o aplică la toți în toate situațiile. Fiind fără conflict, el mărește la maximum toate eforturile și toate rezultatele. Predându-ți puterea împărăției lui Dumnezeu, el te învață că toată puterea e a ta. Nu contează cum o aplici, e maximă întotdeauna. Faptul că ești vigilent nu o face să fie a ta, dar îți permite să o folosești în toate împrejurările și în toate felurile. Când am spus, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului, am vrut să se înțeleagă literalmente, nu îi lipsesc nimănui în nicio situație. Pentru că sunt mereu cu tine, tu ești calea, adevărul și viața. Nu tu ai făcut această putere, după cum nu am făcut-o nici eu. A fost creată să fie împărtășită și de aceea nu poate fi percepută cu înțeles ca aparținând unuia pe socoteala altuia. O asemenea percepție ar lipsi-o de înțeles, eliminând sau omitând adevăratul și unicul ei înțeles. Înțelesul lui Dumnezeu așteaptă în împărăție pentru că acolo l-a pus el, nu așteaptă în timp ci stă pur și simplu în împărăție pentru că acolo și are locul, ca tine. Oare cum ai putea să te percepi absent din el tocmai tu, care ești înțelesul lui Dumnezeu? Te poți vedea desprins de înțelesul tău doar dacă te percepi a nu fi real. Iată de ce e de menteul, te învață că nu ești ce ești. Acesta e un lucru atât de contradictoriu încât e clar un lucru imposibil și este de aceea o lecție pe care nu o poți învăța cu adevărat, așa că nu o poți preda cu adevărat. Și totuși, predai în continuu. Prin urmare, precis predai altceva, chiar dacă euul nu știe ce anume. Eul se află atunci într-o desfacere continuă și îți suspectează motivele. Mintea ta nu poate fi unificată într-o loialitate față de eu, pentru că mintea nu i aparține lui. Dar ce e neleal față de eu, e credincios păcii. Dușmanul eului e așadar prietenul tău. Am spus mai înainte că prietenul eului nu face parte din tine, pentru că eul se percepe într-o stare de război și crede de aceea că are nevoie de aliați. Tu, care nu ești într-o stare de război, trebuie să-ți cauți frați și să îi recunoști ca frați pe toți cei pe care îi vezi, căci numai cei egali sunt într-o stare de pace deoarece ce egale ai lui Dumnezeu au totul, ei nu se pot lua la întrecere. Dar dacă își percep unul din frați altfel decât ca egalul lor perfect, le-a pătruns în minte ideea de întrecere. Nu îți subaprecia nevoia de a vegea împotriva acestei idei, pentru că toate conflictele tale vin din ea. Ea e credința că pot exista interese conflictuale și de aceea că ai acceptat imposibilul ca adevărat. Oare nu e totuna cu a spune că te percepi a nu fi real? Să fii în împărăție înseamnă doar să îți concentrezi toată atenția asupra ei. Cât crezi că te poți ocupa de neadevărat, accepti conflictul ca opțiunea ta. Oare chiar e o opțiune? Pare a fi, dar aparența și realitatea nu sunt nici de cum același lucru. Tu, care ești împărăția, nu ești preocupat de aparent. Realitatea e a ta pentru că tu ești realitatea. Iată cum se reconciliază în final a avea și a fi, nu în împărăție, ci în mintea ta. Altarul din ea e singura realitate. Altarul e perfect de clar în gândire, fiind o reflectare a gândirii perfecte. Mintea ta corectă vede numai frați, căci vede doar în propria ei lumină. Dumnezeu ți-a luminat el însuși mintea și ți-o ține luminată de lumina sa, pentru că lumina sa e chiar ce este mintea ta. Lucrul acesta e mai presus de orice îndoială și când îl pui sub semnul întrebării, ți se răspunde, iar răspunsul desface îndoiala, stabilind că a pune realitatea sub semnul îndoielii înseamnă a te îndoi fără noimă. Iată de ce Spiritul Sfânt nu pune sub semnul îndoielii niciodată. Singura lui funcție e să desfacă îndoielnicul și să ducă astfel la certitudine. Cei siguri sunt întru totul calmi, pentru că nu se îndoiesc. Nu pun sub semnul îndoielii pentru că nu le trec prin minte lucruri îndoielnice și rămân astfel într-o seninătate de plină, că ceasta și împărtășesc, știind ce sunt. Vindecarea ca recunoașterea adevărului Adevărul nu poate fi decât recunoscut și nu trebuie decât recunoscut. Inspirația ține de Spiritul Sfânt și certitudinea ține de Dumnezeu potrivit legilor sale. Prin urmare, ambele provin din aceea sursă, deoarece inspirația vine de la vocea pentru Dumnezeu și certitudinea vine din legile lui Dumnezeu. Vindecarea nu vine direct de la Dumnezeu, care își cunoaște creațiile ca perfect întregi, dar vindecarea ține tot de Dumnezeu, pornind din vocea sa și din legile sale. Ei rezultatul lor într-o stare mentală care nu îl cunoaște. Fiind o stare necunoscută lui, ea nu există, dar cei ce dorm sunt în necunoștință de cauză. Doarece sunt în necunoștință de cauză, nu cunosc. Spiritul Sfânt trebuie să lucreze prin tine, ca să te învețe că El e în tine. Acesta e un pas intermediar spre cunoașterea că ești în Dumnezeu pentru că faci parte din El. Miracolele pe care le inspiră Spiritul Sfânt nu pot avea o ordine a dificultății, căș toate părțile creației sunt de același ordin. Asta e voia lui Dumnezeu și a ta. O stabilesc legile lui Dumnezeu, iar Spiritul Sfânt o amintește. Când vindeci, îți amintești legile lui Dumnezeu și uiți legile eului. Am spus mai înainte că uitarea e doar un mod de a-ți aminti mai bine. De aceea, când e percepută cum trebuie, nu e opusul reamintirii. Nepercepută cum trebuie, ea stârnește percepția unui conflict cu altceva, după cum face toată percepția incorrectă percepută cum trebuie, poate fi folosită ca o cale de ieșire din conflict, după cum poate fi toată percepția corectă. Eul nu vrea să predea la toată lumea tot ce a învățat, că ce ar zădărnici ce urmărește. De aceea el nu învață absolut deloc. Spiritul Sfânt te învață să folosești ce a făurit ca să predai opusul celor învățate de eu. Genul de învățare e la fel de irelevant ca aptitudinea aplicată învățării. Trebuie doar să faci efortul de a învăța, căci Spiritul Sfânt are un obiectiv unificat pentru acest efort. Dacă aplici diferite aptitudini suficient de îndelung unui singur obiectiv, aptitudinile înseși devin unificate căci sunt canalizate într-o singură direcție sau într-un singur fel. Cele din urmă, așadar toate contribuie la un singur rezultat și făcând-o își scot în evidență asemănarea, nu diferențele. Toate aptitudinile trebuie lăsate așadar în seama Spiritului Sfânt care înțelege cum să le folosească cum trebuie. El le folosește numai pentru vindecare știindu-le doar ca întreg. Vindecând înveți ce este întregimea și învățând ce este întregimea înveți să ți aduci aminte de Dumnezeu. L-ai uitat, dar Spiritul Sfânt înțelege că uitarea ta trebuie tradusă într-un mod de a-ți aminti. Obiectivul eului e la fel de unificat ca al Spiritului Sfânt și, tocmai datorită acestui lucru, obiectivele lor nu pot fi reconciliate niciodată în niciun fel și în nicio măsură. Eul urmărește întotdeauna să dividă și să separe. Spiritul Sfânt urmărește întotdeauna să unifice și să vindece. Vindecând, ești vindecat, pentru că Spiritul Sfânt nu vede o ordine a dificultății în vindecare. Vindecarea e modul de a desface credința în diferențe, fiind singurul mod de a percepe fiimea ca tot unitar. Această percepție concordă așadar cu legile lui Dumnezeu, chiar și într-o stare mentală care nu concordă cu a lui. Puterea percepției corecte e atât de mare încât pune mintea de acord cu a lui, căci este în slujba vocii lui care este în voi toți. Gândul că te poți opune voi lui Dumnezeu e o idee de-a dreptul delirantă. Euul crede că poate să o facă și că îți poate da propria lui voie în dar. Nu o vrei, nu e un dar, nu este absolut nimic. Dumnezeu ți-a dat un dar pe care îl ai și ești potrivă. Când nu îl folosești, uiți că l ai. aducându ți aminte de el, nu știi ce ești care așadar e un mod de a te apropia de cunoaștere, gândind în concordanță cu legile lui Dumnezeu și recunoscându-le universalitatea. Fără această recunoaștere, ai făcut legile să fie lipsite de înțeles pentru tine, dar legile nu sunt lipsite de înțeles de vreme ce tot înțelesul e cuprins de ele și în ele. Caută mai întâi împărăția cerului, pentru că acolo operează cu adevărat legile lui Dumnezeu și nu pot opera decât cu adevărat pentru că sunt legile adevărului. Dar caută numai pe aceasta, pentru că nu poți găsi altceva. Nu există altceva. Dumnezeu e totul întru toate, într toate, într-un sens foarte literal. Toată ființa e în cel ce e toată ființa. Tu ești în el, așadar, de vreme ce ființa ta e a lui. Vindecarea e un mod de a uita sentimentul de pericol pe care l-a stârnit în tine Eul, nerecunoscându-i existența în fratele tău. Asta întărește Spiritul Sfânt din amândoi, căci este un refuz de a adeveri frica. Iubirea are nevoie doar de această invitație. Ea vine de bunăvoie la toată fiimea, fiindcă tocmai ce... Ea vine de bunăvoie la toată fiimea fiind tocmai ce este fiimea. Prin redeșteptarea ta la ea nu faci decât să uiți ce nu ești. Asta îți permite să îți amintești ce ești. Vindecarea și caracterul neschimbător al minții Trupul nu e decât un suport pentru dezvoltarea aptitudinilor complet independent de scopul în care sunt folosite ele. Asta e o decizie. Efectele deciziei eului în această privință sunt atât de evidente încât nu e nevoie să intrăm în amănunte, dar decizia Spiritului Sfânt de a folosi trupul doar pentru comunicare are o legătură atât de directă cu vindecarea încât trebuie clarificată. E evident că vindecătorul nevindecat nu își înțelege propria vocație. Numai mințile comunică, deoarece eul nu poate distruge impulsul de a comunica, acesta fiind totodată impulsul de a crea, te poate învăța decât că trupul poate atât să comunice, cât și să creeze, neavând nevoie așadar de minte. îl încearcă astfel să te învețe că trupul se poate purta exact ca mintea, fiind deci autonom. Am învățat însă că purtarea nu e nici nivelul predării, nici al învățării, de vreme ce te poți purta în concordanță cu ceea ce nu crezi. O asemenea purtare însă te va slăbi ca profesor și student, pentru că, după cum s-a subliniat în repetate rânduri, predai ceea ce crezi. O lecție inconsecventă va fi predată slab și învățată slab. Dacă predai, potrivă boala și vindecarea, ești un profesor slab și un student slab. Vindecarea e singura aptitudine pe care și-o poate dezvolta fiecare și pe care trebuie să-și o dezvolte fiecare pentru a fi vindecat. Vindecarea e forma de comunicare a Spiritului Sfânt în lumea aceasta și singura pe care o acceptă. El nu recunoaște alta pentru că nu acceptă confuzia eului între minte și trup. Mințile pot comunica, dar nu pot leza. Trupul în slujba eului poate leza alte trupuri, dar nu o poate face decât dacă l-ai confunda deja cu mintea. Această situație poate fi folosită și ea fie pentru vindecare, fie pentru magie, dar trebuie să ții minte că magia implică întotdeauna credința că vindecarea e dăunătoare. Credința aceasta e premisa ei total de mentă și de în consecință. Vindecarea nu face decât să întărească. Magia încearcă întotdeauna să slăbească. Vindecarea nu percepe în vindecător ceva ce nu împărtășesc cu el toți ceilalți. Magia vede mereu ceva special în vindecător, pe care acesta crede că îl poate dărui cuiva care nu îl are. Poate crede că darul îi vine de la Dumnezeu, dar e clar că nu îl înțelege pe Dumnezeu, dar de, de crede că... Poate crede că darul îi vine de la Dumnezeu, dar e clar că nu îl înțelege pe Dumnezeu de crede că i-a dat ceva ce altora le lipsește. Spiritul Sfânt nu lucrează întâmplător, iar vindecarea ce vine de la el reușește întotdeauna. Dacă vindecătorul nu vindecă prin el de fiecare dată, rezultatele vor varia. Dar vindecarea însă și e consecventă din moment ce numai consecvența e lipsită de conflict și numai cei lipsiți de conflict sunt întregi. Acceptând excepțiile și recunoscând că uneori poate să vindece și alteori nu poate, vindecătorul accepte evident inconsecvența. Prin urmare, e în conflict și predă conflict. Poate oare ceva Dumnezeu să nu fie pentru toți și pentru totdeauna? Iubirea e incapabilă de excepții. Ideea de excepții pare să aibă înțeles numai dacă există frică. Excepțiile sunt înfricoșătoare pentru că le face tocmai frica. Expresia vindecător-înfricoșat e o contradicție în termeni și este așadar o noțiune al cărei înțeles l-ar putea percepe numai o minte în conflict. Frica nu înveselește. Vindecarea da. Frica face întotdeauna excepții. Vindecarea niciodată. Frica produce disociere pentru că Frica produce disociere pentru că provoacă separare. Vindecarea produce întotdeauna armonie pentru că decurge din întregire. E predictibilă pentru că se poate conta pe ea. Se poate conta pe tot ce e dumnezeiesc pentru că tot ce e dumnezeiesc e întru totul real. Pe vindecare se poate conta pentru că e inspirată de vocea sa și concordă cu legile sale. Dar dacă vindecarea este consecventă, nu poate fi înțeleasă inconsecventă. Înțelegerea înseamnă consecvență, pentru că Dumnezeu înseamnă consecvență. Acesta fiind înțelesul tău, e totodată și al tău. Înțelesul tău nu poate să nu concorde cu al său, pentru că tot înțelesul tău și singurul tău înțeles provine dintr al său și este ca al său. Dumnezeu nu poate să nu concorde cu el însuși, iar tu nu poți să nu concorzi cu el. Nu ți poți separa sinele de creatorul tău care te-a creat împărtășindu-și ființa cu tine. Vindecătorul nevindecat vrea recunoștință de la frații lui, dar nu le este recunoscător la rândul lui, căci crede că le dă ceva și nu primește, în schimb, ceva la fel de dezirabil. Predarea lui e limitată, căci învață atât de puțin. Lecția lui de vindecare e limitată atât de propria lui nerecunoștință, care e o lecție de boală. Adevărata învățare e constantă și de o putere de schimbare atât de vitală încât un fiu de al lui Dumnezeu poate să-și recunoască puterea într-o clipită și să schimbe lumea în clipa următoare. Căci, schimbându-și mintea, a schimbat cel mai puternic instrument de schimbare ce i s-a dat vreodată. Asta nu contrazice nici de cum caracterul neschimbător al minții, după cum a creat-o Dumnezeu, dar tu crezi că ai schimbat-o cât timp înveți prin eu. Ajunge astfel într-o situație în care e nevoie să înveți o lecție aparent contradictorie. Trebuie să înveți să-ți schimbi mintea în privința minții tale. Numai așa poți să înveți că e neschimbătoare. Când vindeci, exact asta înveți. Recunoști mintea neschimbătoare în fratele tău, realizând că nu se poate să își fi schimbat mintea. Iată cum percepi Spiritul Sfânt din el. Doar Spiritul Sfânt din el nu își schimbă niciodată mintea. Fratele însuși crede că poate să o facă, că altfel nu s-ar percepe bolnav, de aceea nu știe ce e sinele lui. Dacă vezi doar ce e neschimbător în el, nu l-ai schimbat în realitate. Schimbându-ți mintea în legătură cu a lui în locul lui, îl ajuți să desfacă schimbarea pe care crede eu lui că a făcut-o în el. Așa cum poți să auzi două voci, tot așa poți să vezi în două feluri. Unul dintre ele îți arată un chip sau un idol pe care îl poți venera de frică, dar nu îl vei iubi. Celălalt îți arată numai adevărul pe care îl vei iubi pentru că îl vei înțelege. Înțelegerea e apreciere, și cu cele înțelese poți să te identifici și, făcându-le parte din tine, le-ai accepta cu iubire. Iată cum te-a creat Dumnezeu, înțelegându-te, apreciindu-te și iubindu-te. Eul e total incapabil să înțeleagă așa ceva, pentru că nu înțelege, nu apreciază și nu iubește ce făurește. El îl încorporează ca să ia. El crede literalmente că sporește de fiecare dată că îl lipsește pe cineva de ceva. Am vorbit deseori de sporul împărăției prin creațiile tale, care pot fi create numai cum ai fost tu creat. Toată slava și bucuria de plină care este împărăția se află în tine ca să o dai. Oare nu vrei să o dai? Nu ți poți uita, tatăl, căci eu sunt cu tine și nu îl pot uita. Am uitat pe mine înseamnă a te uita pe tine și pe cel ce te-a creat. Frații noștri sunt uituci, iată de ce au nevoie de la tine de amintirea mea și a celui care m-a creat. Prin această amintire le poți schimba mintea în privința lor, după cum ți-o pot schimba și eu pe-a ta. Mintea ta e o lumină atât de puternică încât te poți uita între lor și o poți lumina, după cum ți-o pot lumina și eu pe-a ta. Nu vreau să îmi împărtășesc trupul în comuniune pentru că ar însemna să nu împărtășesc nimic. Oare și încerca să împărtășesc o iluzie cu copiii sfinți ai unui tată prea sfânt. Mintea însă vreau să mi-o împărtășesc cu tine pentru că suntem de o minte și mintea aceea e a noastră. Vezi doar mintea aceasta pretutinden căci numai ea e pretutindeni și în toate. E totul pentru că înglobează toate lucrurile în ea. Fericiți voi cei ce nu percepeți decât asta, căci nu percepeți decât ce e adevărat. Vino așadar la mine și învață adevărul din tine. Mintea pe care o împărtășim e împărtășită de toți frații noștri și, când îi vom vedea cu adevărat, vor fi vindecați. Lasă-ți mintea să se răsfrângă cu a mea asupra minților lor și prin recunoștința pe care le-o arătăm să îi facem conștienți de lumina din ei. Lumina aceasta se va răsfrânge înapoi asupra ta și asupra întregii ființe, căci acesta e darul cuvenit pe care îl oferi lui Dumnezeu. El îl va accepta și îl va da fiimi, căci e acceptabil lui și fiilor lui prin urmare. Iată adevărata comuniune cu Spiritul Sfânt, care vede altarul lui Dumnezeu în fiecare și aducându-ți-l spre apreciere, te invită să l iubești pe Dumnezeu și să îi iubești creația. Poți aprecia fiimea doar ca tot unitar. Asta face parte din legea creației și guvernează de aceea toată gândirea. De la vigilență la pace. Deși poți iubi fiimea doar ca tot unitar, o poți percepe fragmentată. E imposibil însă să vezi ceva într-o parte a ei pe care să nu la atribui în totalitate. Iată de ce atacul nu e niciodată răzleț și trebuie să renunți la el în întregime. Dacă nu renunți la el în întregime, nu renunți la el deloc. Frica și iubirea fac sau creează în funcție de cine le dă naștere sau le inspiră, eul sau Spiritul Sfânt, dar precise vor întoarce în mintea celui care le gândește și îi vor afecta percepția totală. Asta include noțiunea lui de Dumnezeu, de creații ale lui și ale sale. Nu le va aprecia pe nici care dacă le privește cu frică și le va aprecia pe toate dacă le privește cu iubire. Mintea care acceptă atacul nu poate iubi căci crede că poate distruge iubirea neînțelegând ce e iubirea așadar. Dacă nu înțelege ce e iubirea, nu se poate percepe pe ea ca iubitoare. Așa se pierde conștiența ființei să se nasc sentimentele de irealitate și rezultatul e o confuzie totală. Gândirea ta a făcut toate acestea datorită puterii sale, dar tot gândirea ta te poate mântui de toate acestea pentru că nu tu i-ai făcut puterea. Capacitatea ta de a-ți dirija gândirea după cum dorești e parte din puterea ei. Dacă nu crezi că o poți face, îți negi puterea gândirii și o faci neputincioasă în credința ta. Ingeniozitatea spiritului de conservare de care dă dovadă Eul e enormă, dar provine tocmai din puterea minții pe care o neagă. Asta înseamnă că Eul atacă tocmai cel conservor. conservă, rezultatul trebuind să fie o neliniște extremă. Iată de ce Eul nu recunoaște niciodată ce face. E cât se poate de logic, dar e clar dement. Eul își derivă existența tocmai din singura sursă total ostilă propriei lui existențe. Temându-se să se perceapă puterea acestei surse, e constrâns să o deprecieze și își amenință astfel propria existență, o stare pe care o consideră intolerabilă. Rămânând logic, dar tot dement, Eul rezolvă această dilemă total dementă într-un mod total dement. Proiectând amenințarea asupra ta și percepând că ființa ta este inexistentă, Eul nu percepe că existența lui e amenințată. Așa își asigură continuitatea dacă treci de partea lui, garantând că nu îți vei cunoaște propria siguranță. Eul nu își poate permite să cunoască ceva, cunoașterea e totală, iar Eul nu crede în totalitate. Această necredință e o bârșie a lui și, deși eul nu te iubește pe tine, el rămâne credincios propriilor săi antecesori, zămislind după cum a fost zămislit. Mintea reproduce întotdeauna după cum a fost produsă. Produs prin frică, eul reproduce frică. Asta e loialitatea lui și această loialitate îl face neleal față de iubire, pentru că tu ești iubire. Iubirea e puterea ta, ceea ce eul trebuie să nege. De asemenea, trebuie să nege tot ce îți dă această putere, pentru că ea îți dă totul. Niciunul dintre cei ce au totul nu dorește eul. Propriul lui zămilsitor atunci nu îl dorește. Respingerea e așadar singura decizie de care s-ar putea lovi eul dacă mintea care l-a făcut s-ar cunoaște pe ea însăși și dacă ar recunoaște orice parte din fiime, s-ar cunoaște." Eul se opune așadar întregii aprecieri, întregii recunoașteri, întregii percepții sănătoase și întregii cunoașteri. El percepe amenințarea lor ca totală pentru că simte că toate angajamentele pe care și le asumă mintea sunt totale. Constrâns așadar să se desprindă de tine, e dispus să se prindă de altceva, dar altceva nu există. Mintea poate însă să inventeze iluzii și dacă le inventează, va crede în ele căci așa le-a și făcut. Spiritul Sfânt desface iluziile fără să le atace, căci nu le poate percepe absolut deloc. Prin urmare, pentru el nici nu există. El rezolvă conflictul aparent generat de ele percepând conflictul ca lipsit de înțeles. Am spus mai înainte că Spiritul Sfânt percepe conflictul exact așa cum e și e lipsit de înțeles. Spiritul Sfânt nu vrea să înțelegi conflictul, ci vrea să-ți dai seama că, de vreme ce conflictul e lipsit de înțeles, nu e de înțeles. După cum am mai spus, înțelegerea aduce apreciere, iar aprecierea aduce iubire. Nimic altceva nu poate fi înțeles, căci nimic altceva nu e real și de aceea nu are înțeles. Dacă vrei să ții minte ce ți oferă Spiritul Sfânt, nu poți fi vigilent decât pentru Dumnezeu și împărăția sa. Singurul motiv pentru care ți se poate părea un lucru greu de acceptat este acela că mai ești convins că există altceva. Convingerea nu cere vigilență dacă nu este în conflict. Dar dacă este, există componente contradictorii în ea care au dus la o stare de război, făcând vigilența să devină esențială. Vigilența nu are loc într-o stare de pace. Ea este necesară împotriva convingerilor neadevărate, iar Spiritul Sfânt nu ar fi recurs nici când la ea dacă nu ai fi crezut neadevărul. Când crezi un lucru, îl faci adevărat în ce te privește. Când crezi ceva ce Dumnezeu nu cunoaște, gândirea ta pare să o contrazică pe a sa, făcând să pară că îl ataci. Am subliniat de nenumărate ori că eul chiar crede că îl poate ataca pe Dumnezeu și că încearcă să te convingă că ai făcut-o. Dacă mintea nu poate ataca, eul conclude, foarte logic, că trebuie să fii trup. Nevăzându-te cum ești, se poate vedea pe el cum vrea să fie. Conștient de propria lui slăbiciune, eul îți vrea loialitatea, dar nu cum ești de fapt. El vrea de aceea să îți angreneze mintea în propriului sistem delirant, că altfel, lumina înțelegerii tale l-ar spulbera. Nu vrea nicio parte din adevăr, pentru că eul însuși nu e adevărat. Dacă adevărul e total, neadevărul nu poate să existe. Angajamentul față de fiecare în parte trebuie să fie total. Ele nu pot coexista în mintea ta fără să o scindeze. Dacă ele nu pot coexista în pace și dacă tu vrei pace, trebuie să renunți la ideea de conflict cu totul și pentru totdeauna. Asta cere vigilență doar când nu recunoști ce e adevărat. Când crezi că adevărul se împarte între două sisteme de gândire total contradictorii, nevoia ta de vigilență e evidentă. Mintea ta își împarte loialitatea între două împărății și nu te angajezi total la nici care. Identificarea ta cu împărăția e în afară de orice îndoială pentru oricine, cu excepția ta, când gândești dement. Nu percepția ta stabilește ce ești, ea ne influențând deloc ceea ce ești. Problemele de identificare percepute la orice nivel nu sunt probleme de fapt, ci probleme de înțelegere din moment ce prezența lor presupune credința că de tine depinde să decizi ce ești. Eul o crede întru totul, fiind angajat la ea total. Nu e adevărată. Eul așadar e angajat total la neadevăr, percepând în contradicție totală cu Spiritul Sfânt și cu cunoașterea lui Dumnezeu. Numai Spiritul Sfânt te poate percepe cu înțeles, pentru că ființa ta e cunoașterea lui Dumnezeu. În afara acestui lucru, orice altceva ai accepta să crezi, îți va face obscură vocea lui Dumnezeu din tine și ți-l va face obscură așadar pe Dumnezeu. Dacă nu-i percepi creația cu adevărat, nu-l poți cunoaște pe creator, din moment ce Dumnezeu și creația lui nu sunt separați. Unitatea creatorului și a creației e întregimea ta, sănătatea ta mentală și puterea ta nelimitată. Această putere nelimitată e darul pe care ți-l face Dumnezeu, ea fiind ceea ce ești. Dacă îți disociezi mintea de ea, percepi cea mai puternică forță din univers ca și cum ar fi slabă, pentru că nu crezi că faci parte din ea. Percepută fără partea ta din ea, creația lui Dumnezeu se vede slabă, iar cei ce se văd slabi vor ataca. Atacul însă trebuie să fie orb, pentru că nu e nimic de atacat. De aceea ei născocesc chipuri, le percep lipsite de valoare și le atacă din cauza acestei lipse. Iată tot ce este lumea eului. Nimic, nu are niciun înțeles. Și nu există. Nu încerca să o înțelegi, pentru că dacă încerci, crezi că poate fi înțeleasă, deci apreciată și iubită. Și asta i-ar justifica existența care nu poate fi justificată. Nu poți da înțeles de neînțelesului, nu ar fi decât o încercare dementă. Dacă lași să-ți intre demența în minte, înseamnă că nu ai judecat sănătatea mentală pe deplin dezirabilă. Dacă vrei altceva, vei face altceva, dar din cauza că este altceva, îți va ataca sistemul de gândire și îți va diviza loialitatea. Nu poți crea în această stare divizată și trebuie să veghezi împotriva acestei stări divizate pentru că numai pacea se poate extinde. Mintea ta divizată blochează extinderea împărăției, iar extinderea acesteia e propria ta bucurie. Dacă nu extinzi părăția, nu gândești cu creatorul tău și nu creezi așa cum a creat el. În această stare deprimantă, Spiritul Sfânt îți reamintește cu blândețe că ești trist din cauza că nu ți îndeplinești funcția de co-creator cu Dumnezeu și că te lipsește astfel de bucurie. Asta nu e opțiunea lui Dumnezeu, ci a ta. Dacă mintea ta ar putea să nu concorde cu a lui Dumnezeu, ai voii fără înțeles. Dar din cauza că voia lui Dumnezeu este neschimbătoare, nu e posibil niciun conflict de voință. Iată ce predă Spiritul Sfânt cu o covârșitoare consecvență. Creația, nu separarea, este voia ta pentru că este a lui Dumnezeu și nimic nu are înțeles dacă se opune acesteia. Fiind o realizare desăvârșită, fiimea poate realiza numai în mod desăvârșit, extinzând bucuria în care a fost creată și identificându-se atât cu creatorul ei cât și cu creațiile ei, știind că ei sunt una. Totalitatea împărăției de câte ori negi o binecuvântare unui frate, tu te vei simți văduvit, pentru că negarea e la fel de totală ca iubirea. E la fel de imposibil să negi o parte din fiime pe cât e de imposibil să o iubești parțial. Și nu e posibil nici să o iubești total din când în când. Nu poți fi angajat total doar uneori. Negarea nu are putere în sine, dar îi poți da puterea minții tale a cărei putere e nelimitată. Dacă o folosești, să negi realitatea, realitatea dispare pentru tine. Realitatea nu poate fi apreciată parțial. Iată de ce negarea unei părți din ea înseamnă că ai pierdut conștiința ei în totalitate. Negarea însă e un mecanism de apărare și poate fi folosită la fel de bine pozitiv cât și negativ. Folosită negativ va fi distructivă, căci va fi folosită pentru atac. Dar în slujba Spiritului Sfânt ea te poate ajuta să recunoști o parte din realitate și să o apreciezi astfel în totalitate. Mintea e prea puternică să fie supuse excluderii. Nu te vei putea exclude niciodată din gândurile tale. Când un frate se comportă dement, îți oferă un prilej să îl binecuvintezi. Nevoia lui este a ta. Tu ai nevoie de binecuvântarea pe care îi oferi. Nu o poți avea decât dându o Asta e legea lui Dumnezeu și nu are excepții. Ce negi îți lipsește nu pentru că ar lipsi, ci pentru că l-ai negat în altul, așa că nu ești conștient de el în tine." Fiecare reacție pe care o ai e determinată de ce crezi că ești și ce vrei să fii este ce crezi că ești. Ce vrei să fii trebuie să determine atunci fiecare reacție pe care o ai. De bine, cuvântarea lui Dumnezeu nu ai nevoie pentru că o ai de -a pururi, dar de-a ta ai într-adevăr nevoie. Chipul pe care ți l-a zugrăvit eul e văduvit, neiubitor și vulnerabil. Nu poți iubi așa ceva, dar poți scăpa foarte ușor de acest portret dacă îl lași în urmă. Nu ești din el, și cel din el nu ești tu. Să nu vezi acest chip în nimeni, căci vei accepta al minter că ești tu. Toate iluziile despre fiime sunt spulberate la oaltă, după cum la oaltă au fost făcute. Nu învăța pe nimeni că e ce nu ai vrea să fii tu. Fratele tău este oglinda în care îți vezi propriul chip cât durează percepția, iar percepția va dura până când fiimea se va cunoaște ca întreg. Tu ai făcut percepția și trebuie să dureze cât o dorești Iluziile sunt investiții, vor dura cât le consider valoroase Valorile sunt relative, dar sunt puternice pentru că sunt judecăți mentale Singurul mod de a spulbera iluziile e acela de a retrage tot ce ai investit în ele După care nu vor mai avea viață pentru tine, căci ți le vei fi scos din minte Cât timp le incluzi în ea, le dai viață Atâta doar că nu e nimic acolo care să îți primească darul Darul vieții e al tău și poți să-l dai căci ți-a fost dat. Nu ești conștient de darul pe care îl ai pentru că nu îl dai. Nu poți însufleți nimicul, de vreme ce nimicul nu poate fi însuflețit. De aceea nu extinzi darul pe care îl ai și ești deopotrivă, așa că nu îți cunoști ființa. Toată confuzia vine din neextinderea vieții, asta nefiind voia creatorului tău. Nu poți face nimic separat de el și chiar nu faci nimic separat de el. Ține-i calea să îți aduci aminte de tine și predă-i calea să nu te uiți. Dă numai cinste fiilor Dumnezeului celui viu și nu te bucuros printre aceștia. Numai cinstea e un dar potrivit pentru cei pe care Dumnezeu însuși a creat demn de cinste și pe care îi cinstește el. Dă-le aprecierea pe care le-o acordă Dumnezeu mereu, căci sunt fiii lui iubiți pentru care binevoiește. Nu poți fi separat de ei pentru că nu e separat de el. Odihnește în iubirea lui și protejează-ți odihna iubind. Iubește însă tot ce a creat el, un tot din care faci parte, căci nu-i poți învăța altfel pacea și nu-i poți accepta darul pe care îl ai și ești. Nu-ți poți cunoaște desăvârșirea până nu îi cinstești pe toți cei creați ca tine. Un singur copil de-a lui Dumnezeu e singurul profesor destul de valoros să-l învețe pe altul. Un singur profesor e în toate mințile și le predă aceeași lecție la toate. El te învață întotdeauna valoarea inestimabilă a fiecărui fiu de -a lui Dumnezeu, predând-o cu o răbdare infinită, născută din iubirea infinită în numele căreia vorbește el. Fiecare atac e un apel la răbdarea lui, de vreme ce răbdarea lui poate traduce atacul în binecuvântare. Cei ce atacă nu știu că sunt binecuvântați. Atacă pentru că se cred văduviți. Dă așadar din abundența ta și învață sfrații abundența lor. Nu le împărtă și iluziile carenței, că te vei percepe lipsit tu însuți. Atacul nu ar putea stârni atac dacă nu l-ai percepe ca mijloc de a te văduvi de ceva ce vrei să ai. Dar nu poți să pierzi nimic decât dacă nu-i acorzi valoare, deci nu vrei să l ai. Asta te face să te simți văduvi de el și, proiectându-ți propria respingere, crezi apoi că ți iau alții. Trebuie să te temi de crezi că fratele te atacă să îți mulgă împărăția cerului. Iată temeiul ultim al tuturor proiecțiilor Eului. Fiind partea minții tale care nu se crede responsabilă de sine și neavând nicio loialitate față de Dumnezeu, Eul e incapabil de încredere. Proiectându-și convingerea de mentă că ți-ai trădat creatorul, el crede că frații tăi, ca tine de incapabil de așa ceva, urmăresc să ți-l ia pe Dumnezeu. Iată ce crede un frate de câte ori îl atacă pe altul. Proiecția îți vede mereu dorințele în alții. Dacă alegi să te separi de Dumnezeu, iată ce vei crede că îți fac alții. Tu ești voia lui Dumnezeu. Nu accepta altceva ca voia ta, căci vei nega ce ești. Neagă asta și precis vei ataca, crezând că ai fost atacat. Dar vezi iubirea lui Dumnezeu în tine și o vei vedea pretutindeni pentru că este pretutindeni. Vezi abundența lui în toți și vei ști că ești în el cu ei. Ei fac parte din tine după cum tu faci parte din Dumnezeu. Ești la fel de singur fără înțelegerea acestui lucru pe cât e de singur Dumnezeu când fiii lui nu îl cunosc. Pacea lui Dumnezeu e înțelegerea acestui lucru. Există o singură ieșire din gândirea lumii după cum a existat o singură intrare. Înțelege total înțelegând totalitatea. Percepe orice parte din sistemul de gândire aleului ca total dementă, total delirantă și total de nedorit, și îl vei evalua corect în totalitate. Această corecție îți permite să percepi orice parte din creație ca total reală, total desăvârșită și total dezirabilă. Dorind numai asta, vei avea numai asta și dând numai asta, vei fi numai asta. Darurile pe care le oferi eului se resin mereu ca sacrificii, dar darurile pe care le oferi împărăției sunt daruri oferite ție. Dumnezeu le va păstra cu sfințenie mereu căci aparțin fiilor să iubiți, care îi aparțin lui. A ta e puterea și slava pentru că împărăția e a lui. Credința de necrezut am spus că fără proiecție nu poate exista mânie, dar e la fel de adevărat că fără extensie nu poate exista iubire. Se reflectă aici o lege fundamentală a minții, una care operează deci mereu. E legea prin care creezi și ai fost creat. E legea ce unifică împărăția și o ține în mintea lui Dumnezeu. Pentru eu, legea e percepută ca mijloc de a se debarasa de ceva nedorit. Pentru Spiritul Sfânt, e legea fundamentală a împărtășirii prin care dai lucrul prețuit ca să îl păstrezi în minte. Pentru Spiritul Sfânt, e legea extensiei. Pentru eu, e legea văduvirii. Ea produce abundență sau carență de aceea după cum alegi să o aplici. Alegerea e la latitudinea ta, dar decizia de a folosi sau nu legea nu e la latitudinea ta. Fiecare minte trebuie să proiecteze sau să extindă, căci numai așa trăiește, iar fiecare minte este viață. Înainte de a se putea desface în final asocierea inevitabilă dintre proiecție și mânie, trebuie să se înțeleagă pe deplin cum folosește EUL proiecția. Eul încearcă mereu să păstreze conflictul. E foarte ingenios când e vorba să născocească modalități ce par să diminueze conflictul pentru că nu vrea să consideri conflictul atât de intolerabil încât să insisti să renunți la el. Eul încearcă așadar să te convingă că el te poate elibera de conflict, ca nu cumva să renunți la eu și să te eliberezi. Folosind versiunea lui deformată a legilor lui Dumnezeu, Eul folosește puterea minții doar ca să zădărnicească adevăratul scop al minții. El proiectează conflictul din mintea ta la alte minți într-o încercare de a te convinge că ai scăpat de problemă. Această încercare comportă două greșeli majore. Mai întâi, la strict vorbind, conflictul nu poate fi proiectat, pentru că nu poate fi împărtășit. Orice încercare de a păstra o parte din el și de a scăpa de o altă parte nu înseamnă de fapt nimic. Amintește-ți că un profesor în conflict e un profesor slab și un student slab. Lecțiile lui sunt confuze, iar valoarea lor de transfer e limitată de confuzia lui. A doua greșeală e ideea că poți scăpa de ceva nedorit dându-l pur și simplu. Dându-l însă îl păstrezi. Convingerea că văzându-l în afară l a exclus din interior e o completă distorsiune a puterii extinderii. Iată de ce cei ce proiectează veghează la propria lor siguranță. Se tem că proiecțiile lor se vor întoarce și le vor face numai rău. Crezând că și-au șters proiecțiile din minte, mai cred și că proiecțiile încearcă să li se furșeze înapoi în minte. De vreme ce proiecțiile nu au plecat din mintea lor, sunt nevoiți să desfășoare o activitate constantă pentru a nu recunoaște acest lucru. Nu poți perpetua o iluzie la adresa altuia fără să o perpetuezi la adresa ta. E ceva fără ieșire, căci e imposibil să fragmentezi mintea. A fragmenta înseamnă a rupe în bucăți, iar mintea nu poate nici să atace, nici să fie atacată. Credința că poate, o greșeală pe care eul o face tot mereu, stă la baza întregului mod în care folosește proiecția. El nu înțelege ce e mintea și deci nu înțelege ce ești tu, dar existența lui depinde de mintea ta, căci eul e o credință a ta. Eul e o confuzie de identificare, din cauza că nu a avut niciodată un model consecvent, nu s-a dezvoltat consecvent niciodată. E produsul aplicării greșite a legilor lui Dumnezeu de niște minți distorsionate care își folosesc greșit puterea. Nu te teme de eu. El depinde de mintea ta, așa cum l-ai făcut, crezând în el, tot așa îl poți și spulbera, retregându-i credința. Nu proiecta asupra altcuiva răspunderea credinței tale în el, căci îți vei păstra credința. Când vei fi dispus să îți accepti răspunderea exclusivă pentru existența euului, vei fi lăsat deoparte toată mânia și tot atacul, căci vin dintr-o încercare de a proiecta răspunderea propriilor tale greșeli. Dar odată ce ai accepta că greșelile ți aparțin, nu le păstra. Predă-le repede Spiritului Sfânt să le desfacă total, ca toate efectele lor să dispară din mintea ta și din fiime în ansamblu. Spiritul Sfânt te va învăța să percepi dincolo de ce crezi, că ce adevărul e mai presus de credință și percepția lui e adevărată. Eul poate fi uitat complet în orice clipă, fiind o credință total incredibilă. Și nimeni nu poate păstra o credință pe care a judecat-o de necrezut. Cu cât înveți mai mult despre eu, cu atât îți vei da mai bine seama că nu poate fi crezut. Incredibilul nu poate fi înțeles pentru că e de necrezut. Lipsa de înțeles a unei percepții bazate pe incredibil e evidentă, dar se poate să nu recunoști că e mai presus de credință pentru că a fost făcută prin credință. Acest curs urmărește să te învețe că eu-ul e de necrezut și va fi de necrezut pe vecie. Tu, care ai făcut eul crezând ceva de necrezut, nu poți face această judecată singur, acceptând dispășirea pentru tine, decizind de favoarea credinței că poți fi singur, spulberând astfel ideea separării și afirmându-ți adevărata identificare cu întreaga împărăție ca parte din tine, literalmente. Această identificare e mai presus atât de îndoială cât și de credință. Întregimea ta nu are limite, pentru că ființa este infinitul. Extinderea împărăției Numai tu îți poți limita puterea creatoare, dar Dumnezeu voiește să o degajeze. El nu voiește să te lipsești de creațiile tale, după cum nici El nu voiește să se lipsească de ale sale. Nu ți reține darurile către fiime, căști te vei reține pe tine de la Dumnezeu. Preocuparea de sine ține de eu, dar plinătatea de sine ține de spirit, pentru că așa l-a creat Dumnezeu. Spiritul sfânt e în partea minții ce se află între eu și spirit, mijlocind între ele mereu în favoarea spiritului. Pentru eu e părtinire și răspunde ca și cum i s-ar împotrivi ceva. Pentru spirit este adevărul căci își cunoaște plinătatea și nu poate concepe nicio parte din care să fi fost exclus. Spiritul știe că în propria lui conștiență e inclusă conștiența tuturor fraților lui, după cum și aceasta e inclusă în Dumnezeu. Puterea întregii fiim și a creatorului ei e așadar plinătatea spiritului, făcându-i creațiile egal de întregi și egal de perfecte. Eul nu poate birui o totalitate care îl include pe Dumnezeu și orice totalitate trebuie să îl includă pe Dumnezeu. La tot ce a creat el, i s-a dat toată puterea lui, căci face parte din el și îi împărtășește ființa. Crearea e opusul pierderii, după cum și binecuvântarea e opusul sacrificiului. Ființa trebuie extinsă. Așa își păstrează cunoașterea de sine. Spiritul tânjește să își împărtășească ființa, după cum a făcut și creatorul lui. Creat prin împărtășire, voia lui e să creeze. Nu dorește să l reține pe Dumnezeu, ci voiește să îi extindă ființa. Extinderea ființei lui Dumnezeu e singura funcție a spiritului. Plinătatea sa nu poate fi reținută, după cum nu poate fi reținută nici plinătatea creatorului său. Plinătatea e extindere. Întregul sistem de gândire al eului blochează extinderea. Blocându-ți singura funcție, îți blochează astfel bucuria, așa că te percepi neîmplinit. Dacă nu creezi, ești neîmplinit. Dar Dumnezeu nu cunoaște neîmplinirea și de aceea trebuie să creezi. Se prea poate să nu îți cunoști creațiile, dar asta nu le poate perturba realitatea, după cum nici faptul că nu ești conștient de spiritul tău nu îi poate perturba ființa. Împărăția se extinde veșnic pentru că este în mintea lui Dumnezeu. Tu nu îți cunoști bucuria pentru că nu îți cunoști plinătatea de sine. Exclude din tine orice parte a împărăției și nu vei fi întreg. O minte scindată nu ți poate percepe plinătatea și miracolul întregimii ei trebuie să mijască în ea, să o vindece. El retrezește în ea întregimea și o redă împărăției, căci și-a acceptat întregimea. De plină apreciere a plinătății de sine a minții, face preocuparea de sine imposibilă și extinderea inevitabilă. Iată de ce e perfectă pace în împărăție. Spiritul își împlinește funcția și numai de plină împlinire este pace. Creațiile tale îți sunt protejate, pentru că Spiritul Sfânt, care e în mintea ta, știe de ele și te poate face să le conștientizezi oricând vrei să-l lași. Ele sunt acolo ca parte din ființa ta, pentru că împlinirea ta le include și pe ele. Creațiile fiecărui fiu de lui Dumnezeu sunt ale tale, de vreme ce fiecare creație apaține tuturor, fiind creată pentru fiime în ansamblu. Nu ai putut să nu sporești moștenirea fiilor lui Dumnezeu, așa că nu ai putut să nu ți-o asiguri ce a fost voia lui Dumnezeu să-ți o dea, El ți-a dat-o pe vecie. ce a fost voia Lui să o ai pe vecie, El ți-a dat mijloacele să o păstrezi și le-ai păstrat. Neascultarea voii lui Dumnezeu are înțeles numai pentru cei demenți. În adevăr, e imposibilă. Plinătatea ta de sine e la fel de nemărginită ca a lui Dumnezeu. Ca a lui, ea se extinde pe vecie și în perfectă pace. Strălucirea ei e atât de imensă încât creează cu perfectă bucurie și numai cei întregi se pot naște din întregimea ei. Ai încredere că nu ți-ai pierdut niciodată identitatea și extensiile ce o mențin în întregime și în pace. Miracolele sunt o expresie a acestei încrederi, sunt reflexii atât ale corectei tale identificări cu frații tăi, cât și ale conștientizării că identificarea ta se menține prin extindere. Miracolul e o lecție de percepere totală. Incluzând orice parte a totalității în lecție, a inclus întregul. Confuzia dintre durere și bucurie Împărăția e rezultatul unor premize, după cum e și lumea aceasta. Ai dus, poate, raționamentul eului la concluzia lui logică. Confuzie totală despre toate. Dacă ai vedea cu adevărat acest rezultat, nu l-ai putea dori. Singurul motiv pentru care ai putea dori o parte din el e acela că nu îl vezi în totalitate. Ești dispus să privești premizele lui, dar nu și consecința lor logică. Nu e posibil oare să fi făcut același lucru cu premizele lui Dumnezeu? Creațiile tale sunt consecința logică a premizelor lui. Gândirea lui le-a stabilit pentru tine. Sunt exact unde le e locul și își au locul în mintea ta ca parte a identificării tale cu a lui, dar starea minții tale și recunoașterea a ce e în ea depinde ce crezi despre mintea ta. Oricare ar fi credințele acestea, ele sunt premisele ce vor determina ce accepti în mintea ta. E fără îndoială clar că poți atât să accepti în mintea ta ce nu este în ea, cât și să negi ce este. Deși poți nega funcția pe care a dat-o minții tale Dumnezeu însuși prin trasa, sa, nu o poți împiedica, E consecința logică a ce ești. Capacitatea de a vedea o consecință logică depinde de cât ești de dispus să o vezi, dar adevărul ei nu are nimic de a face cu disponibilitatea ta. Adevărul e voia lui Dumnezeu. Împărtășește voia lui și împărtășești ce cunoaște El. Neagă că voia lui este a ta și negi împărăția lui și a ta. Spiritul Sfânt te va îndruma doar pentru a evita durerea. Sigur, nimeni nu s-ar opune acestui obiectiv dacă l-ar recunoaște. Problema nu este dacă e adevărat ce spune Spiritul Sfânt, ci dacă vrei să asculți ce spune. Nu recunoști ce aduce durere, cum nu cunoști nici ce aduce bucurie și ești, de fapt, foarte apt să le confunzi. Funcția principală a Spiritului Sfânt e să te învețe cum să le distingi. Ce e o bucurie pentru tine, e durere pentru eu. Și cât ai îndoiel despre ce ești, vei fi confuz despre bucurie și durere. Confuzia aceasta e cauza întregii idei de sacrificiu. Ascultă de Spiritul Sfânt și vei renunța la eu, dar nu vei sacrifica nimic, din potrivă vei câștiga totul, de ai crede asta nu ar exista conflict. Iată de ce trebuie să-ți demonstrezi evidentul. Pentru tine nu e evident. Crezi că a face opusul voii lui Dumnezeu poate fi mai bine pentru tine și crezi că e posibil să faci opusul voii lui Dumnezeu. De aceea crezi că ți-ți oferă o opțiune imposibilă, o opțiune înfricoșătoare și dezirabilă de potrivă. Dar Dumnezeu voiește, nu dorește. Voia ta e la fel de tare ca a lui pentru că e a lui. Dorințele eului nu înseamnă nimic, pentru că eul dorește imposibilul. Poți dori și tu imposibilul, dar poți voi numai cu Dumnezeu. Iată slăbiciunea eului și puterea ta. Spiritul Sfânt se alătură întotdeauna ție și puterii tale. Cât timp eviți călăuzirea în orice fel, vrei să fii slab, dar slăbiciunea e înspăimântătoare. Și atunci ce poate să însemne decizia aceasta decât că vrei să fii înspăimântat? Spiritul Sfânt nu cere sacrificiu niciodată, dar eu cere întotdeauna. Toată confuzia ta în privința acestei distinții la nivel de motivație se datorează numai proiecției. Proiecția e o confuzie de motivație și, dată această confuzie, încrederea devine imposibilă. Nimeni nu ascultă bucuros de o călăuză în care nu se încrede, dar asta nu înseamnă că nu se poate avea încredere în călăuza respectivă. În acest caz înseamnă întotdeauna că nu se poate avea încredere în cel ce urmează. Și totuși asta e doar o chestiune de credință din partea lui. Crezând că poate trăda, crede că totul îl poate trăda pe el, dar numai pentru că a optat să urmeze o călăuzire falsă. Incapabil să urmeze fără frică, el asociază frica cu călăuzirea și refuză să urmeze orice călăuzire. Nu e deloc surprinzător dacă rezultatul acestei decizii e confuzia. Spiritul Sfânt e demn de toată încrederea ca tine. Dumnezeu însuși are încredere în tine și de aceea faptul că ești demn de încredere e mai presus de orice îndoială și va rămâne mereu mai presus de orice îndoială, oricât de multe ai îndoi de El. Am spus mai înainte că ești voia lui Dumnezeu. Voia lui nu e dorință de șartă, iar identificarea ta cu voia lui nu e opțională de vreme ce este chiar ce ești. Împărtășirea voii lui cu mine nu e de fapt o chestiune unde ai de ales, deși poate părea să fie. Toată separarea stă în această greșeală. Singura ieșire din greșeală este decis că nu trebuie să decizi nimic. Ți s-a dat totul prin decizia lui Dumnezeu. Asta este voia lui și nu o poți desface. Chiar și renunțarea la falsa ta prerogativă de a lua decizii pe care eu o păzește cu atâta gelozie nu e îndeplinită de dorința ta. A fost îndeplinită pentru tine de voia lui Dumnezeu, care nu te-a lăsat Mocea Vocea lui te va învăța cum să distingi durerea de bucurie și te va scoate din confuzia pe care ai făcut-o. Nu există confuzie în mintea unui fiu de lui Dumnezeu, a cărui voie trebuie să fie voia tatălui, căci voia tatălui e fiul lui. Miracolele concordă cu voia lui Dumnezeu, a cărui voie nu o cunoști pentru că ești confuz în legătură cu ce voiești. Înseamnă că ești confuz în legătură cu ce ești. Dacă ești voia lui Dumnezeu și nu-i accepti voia, neci și bucuria. Miracolul atunci e o lecție despre ce e bucuria. Fiind o lecție de împărtășire, e o lecție de iubire, care este bucurie. Fiecare miracol, așadar, e o lecție de adevăr și oferind adevărul, înveți diferența dintre durere și bucurie. Starea de grație Spiritul Sfânt te va călăuzi cu adevărat întotdeauna, pentru că bucuria ta este a lui. Asta e voia lui pentru toți, pentru că el vorbește pentru împărăția lui Dumnezeu, care este bucurie. Al urma este atunci cel mai ușor lucru din lume și singurul lucru ușor, pentru că nu ține de lume. Prin urmare, e un lucru firesc. Lumea merge împotriva firii tale că nu concordă cu legile lui Dumnezeu. Lumea ar percepe ordine ale dificultății în toate, căceul nu percepe nimic pe de-a întregul dezirabil. Demonstrându-ți că miracolele nu au o ordine a dificultății, te vei convinge că în starea ta firească nu există nicio dificultate, pentru că e o stare de grație. Grația e starea firească a fiecărui fiu de-a lui Dumnezeu. Când nu e într-o stare de grație, el e în afara mediului său firesc și nu funcționează bine. Tot ce face devine un efort, pentru că nu a fost creat pentru mediul pe care l-a făcut. De aceea nu se poate adapta la acesta și nici nu îl poate adapta la el. Nu merită încercat. Un fiu de-a lui Dumnezeu e fericit numai atunci când știe că e cu Dumnezeu. Iată singurul mediu în care nu va simți niciun efort pentru că aici și are locul. Și e și singurul mediu de o valoare demnă de el pentru că propria lui valoare întrece orice poate fi făcut de el. Gândește-te la împărăția pe care ai făcut-o și judecă-i corect valoarea. Merită să fie casa unui copil de-a lui Dumnezeu? Îi ocrotește pacea și răsfrânge doar iubirea asupra lui? Îi ține inima neatinsă de frică și îi îngăduie să dea mereu fără nicio senzație că pierde? Îl învață că această dăruire e bucuria lui și că Dumnezeu însuși îi mulțumește pentru această dăruire? Acesta e singurul mediu în care poți fi fericit și nu îl poți face tu după cum nu te poți face nici pe tine. A fost creat pentru tine după cum ai fost creat și tu pentru el. Dumnezeu își ocrotește copiii și nu le refuză nimic, dar când îl neagă ei pe el, ei nu știu asta, pentru că își refuză totul. Tu, care ai putea da iubirea lui Dumnezeu la tot ce vezi și atingi și îți amintești, îți refuz literalmente cerul. Îți cer să-ți amintești că te-am ales să predai împărăția împărăția. Nu există excepții la această lecție, căși lecția e chiar lipsa excepțiilor. Fiecare fiu ce se întoarce în împărăție cu această lecție în inimă a vindecat Fiimea și a adus mulțumirii lui Dumnezeu. Cel ce învață această lecție a devenit profesorul desăvârșit, pentru că a învățat-o de la Sfântul Spirit. Când are numai lumină, o minte cunoaște numai lumină. Propria ei strălucire se răsfrânge în jurul ei și se extinde în întunericul altor minți, transformându-le în maestate. Iar maestatea lui Dumnezeu există ca să o recunoști și să o apreciezi și să o cunoști. Recunoașterea maestății lui Dumnezeu ca frate al tău înseamnă să îți accepti propria moștenire. Dumnezeu nu dă decât în mod egal. Dacă îi recunoști darul în altcineva, ai adevărit ce ți-a dat el. Nimic nu e atât de ușor de recunoscut ca adevărul. E o recunoaștere imediată, clară și firească. Te-ai antrenat să nu-l recunoști și asta ți-a fost foarte dificil. În afara mediului tău firesc te poți întreba pe bună dreptate ce este adevărul. De vreme ce adevărul e mediul prin care și pentru care ai fost creat. Nu te cunoști pentru că nu ți cunoști creatorul. Nu-ți cunoști creațiile pentru că nu-ți cunoști frații care le-au creat cu tine. Am spus deja că nu mai întreaga fiime merită să fie co-creatoare cu Dumnezeu, că și mai întreaga fiime poate crea ca el. Când vindeci un frate, recunoscându-i valoarea, adeverești puterea lui de a crea și a ta. El nu poate să fi pierdut ce recunoști tu, iar tu trebuie să ai slava pe care o vezi în el. El e co-creator cu Dumnezeu, cu tine. Neagă-i puterea creatoare și o vei nega pe a ta și pe a Dumnezeului care te-a creat. Nu poți nega o parte din adevăr. Nu îți cunoști creațiile pentru că nu le cunoști creatorul. Nu te cunoști pe tine pentru că nu îl cunoști pe al tău. Creațiile tale nu îți pot stabili realitatea după cum nici tu nu o poți stabili pe a lui Dumnezeu, dar le poți cunoaște pe amândouă. Ființa se cunoaște împărtășind, deoarece Dumnezeu și-a împărtășit ființa cu tine, îl poți cunoaște. Dar trebuie să îi cunoști și pe toți pe care i-a creat, ca să cunoști ce au împărtășit aceștia. Fără tatăl tău nu îți vei cunoaște paternitatea. Împărăția lui Dumnezeu îi include pe toți fiii lui și pe copiilor, care sunt la fel de mult ca fiii cum sunt și ei ca tatăl. cunoaște atunci pe fiii lui Dumnezeu și vei cunoaște creația toată.